jeho nouzi. Měli bratři, milé sestry, 90. první žánu dává název dnešní neděli. Zavolá mě, proto ho vyslyším. To je boží slib, který nám dává a je to víc. Budu s ním v jeho nouzi, tak to platí. Ježíši, tak to bude platit, že Bůh s námi je v naší nouzi, trpí s lidemí a zanití. Toto je zvěst postního období, který dneska zahájíme. Vstupujme do období, když provázíme Ježíši na jeho cestě do Jeruzaléma až na kříži a se nad Jeho utrpením. A Bůh nám pomáhej, abychom duvěřovali v Jeho odpuštění, v Jeho dílo, abychom se navrátili k Jeho a také sami odvážili se k novým začátkům. Budeme zpívat, Úzkosti v kříži a v nohem souče. Kriste, ty jsi vzdoroval pokušení. Prosíme tě, odpust nám, když my jsme slabí. Pošli nám svého ducha, abychom poznali a překonali to, co nás od tebe odděluje. Nebo ty s Otcem a Duchem Svatým žiješ a vládneš od věku na věky. Píše. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před boží tvář Ježíše, Syna Božího. držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je. Vejme je ve čtvrté kapitole, v prvních jedenácti verších. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokoušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Tuho vezme dělábel do svatého města, postaví ho na vrchole chrámu a řekne mu, jsi -li syn boží vrhni se dolů. Vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet hospodina, boha svého. Pak ho uďábl vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tu mu Ježíš odpoví, jdi z cesty, satane, nebo tě je psáno, hospodinu, bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho byl opustil a hle anděle přistoupili, a obsluhovali ho. Slyšeli jsme evangelium našeho Pána Ježíše Krista a pokračovat zpěvem písně Kristus příklad Kdy, milá sestro, příběh o Ježíšově pokušení se nachází úplně na začátku Ježíšova působení podle Matoušova evangelia. A to právě. Tady se děje to podstatně pro Ježíšovu další cestu až na kříž. A proto také docela právě čteme to. Na začátku postní doby, když Ježíš provázíme na jeho cestě do Jeruzaléma. Ježíš si tehdy mohl vybrat. Musel zemřít, musel a nemusel. Ježíš se rozhodl. Ježíš měl na vybranou. Evangelisty nám líčí, jeho utrpení jako nutně pro nás. Ježíš nemusel zemřet pro vlastní slávu, ale pro naši záchranu. Příběh o pokušení proto není anekdotou. Něco, co musel Ježíš také již překonat mezi jinými věcmi. Co musel Překonat, aby mohl jít dále. Jeho pokušení ani není reakce na nějakou hrozbu, zvenku nějaká reakce na překážku, který musel odstranit, ale čteme třeba v listě Janově, v prvním listě Janově. Proto se zjevil syn Boží, aby zmařil činy děablovi. Jeho zápas s diablem patří k jeho poslání. Nedá se to vynechat. Třeba jako, když se nám nelíbí tady mytologická řeč o ďáblovi. Ne, Bůh poslal svého syna proto, aby zvítězil nad ním. A výsledek je, že dňábl ho opravdu opustil. On vzal dňáblovi jeho moc. Nejen moc nad jeho životem, ale i moc nad našimi životy. Mluví se tady o dňáblovi, nebo Vlastně v tomto krátkém příběhu nacházíme hned troji označený: ďábel, pokusitel a satán. Ďábelost to je řecké slovo, které v podstatě označuje toho, který oddělí. Je to oddělený mezi Bohem a člověkem, to je jeho sil, cíl. A pokušitel, to máme častokrát ve starém zákoně, pokušený je jakoby test, test na víru. A satan také starozákonní postava, nebeský, nebeská bytost, který žaluje lidi před Bohem. Satan to je ten žalobce, který sbírá to, co je proti nám. Milí bratři, milá sestro, diábel není ten pan s těmi rohami. To není na místě si ho tak představit. Ale na druhé straně právě ho píšeme velkým děl, protože je to osobný postava. není to nějaká anonimní moc, ale čelíme ho ve svém životě docela osobně. Má různé podoby, šeptá k nám z různých úst, z našeho protivníka nebo z našeho přítele. Může se nám zdát jako andělský jazyk, a nebo tušíme ho uvnitř svého srdce. Někdo je docela těžko poznat, že je to zase on. Ale ano, dá se ho poznat podle toho, co, co dělá. Oddělí člověka od Boha. Pokouší, testuje jeho víra, Víru. A sbírá, co by mohl najít proti nám. Skutečnost, že Ježíš obstojí v této zkoušce, má důsledky i pro nás. Není to jenom připomínání, abychom i my se snažili, abychom se svou víru také obstali tak krásně, jako Ježíš to dělá. Ne. Bible je plná těch příběhů, když můžeme číst, jak lidi rozkotají. Ani největší sebevědomí nestačí, abych přeli takovému pokušení. To Ježíšovo pokušení musí v první řádě být kvůli tomu. To pokušení je zde vůli Boží. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušt aby byl pokoušen od dňábla. Stejně, jako může, jak Ježíš musel zemřet pro nás, musel být i pokoušen. Matoušovo vyprávění, tady nám Ježíše líčí, často jako nového Mojžíše. Máme to v tom celém evangeliu, když třeba Mojžíš a přijal desateloho přikázání na hoře, tak Ježíš káže také na hoře a začíná s těmi blahoslavenství. To prostě jsou vzpomínky na cestu božího lidu a církev bude nový lid boží. 40 dnů v poušti, který stravil Ježíš v poušti, Připomínají 40 let putování Izraelitu po poušti. I tehdy bylo pokusený a reptání hlad a chleb, Vysoká hora. To vše už o známe. Jak to Matouš lípí, jak to mohl tak přesně vyprávět. Když nikdo s Ježíšem tam nebyl, nevíme. nevíme, jestli Ježíš to třeba vyprávěl svým účetníkům, co se mu tam stalo. Ale možná nejde ani jenom o jedinou událost, ale Matouš nám chce tady vyprávět jakoby souhrn o Ježíšově boji s těblem. Ovšem podobenstvím toto není, je to skutečnost. Není to pokus, podobenství o nějakém pokusení, který náhodou stihnul i Ježíše, ale je to podstata jeho poslání. Je to ten boj, který se v Getsemanské záhradě bojoval, boj o život a smrt. Jak vystupuje ďábel? Jak vystupuje ďábel v tomto boji, že upírá Ježíšově že je Božím synem, nikoliv? Uznává ho jako, jako Boží syn, ale jde o to, jak to chce dělat. Nezapírá Ježíšovi. Že, že by to nemohl myslet vážně. Ví o Ježíšovi, že má svoje poslání a nezapírá jeho autoritu jako boží syn, ale týká se jeho pokušení toho nejužšího a nejdůležitějšího. Jak chceš vlastně zachránit lidi? Dňábel nepochopuje, že Ježíš je božím synem, ale jde mu o to, jak Ježíš toto chce používat. Ježíš přece nemá zapotřeby strávit 40 dnů v pouště, když je syn boží. Není to ztráta času? Ukáž, co umíš a proč si božím synem. Využívej to, říká Dňábel. Ano, milí bratři, milí sestry, Ježíš má tu moc. Ježíš je božím synem. To jsme už s vyprávěný slyšeli. Tak jak používat tuto moc? Nesmí ji používat pro sebe, aby se najedl v poušti? Ježíš odpovídá Diablovi s biblickým citátem. Není to především chléb, který živí, bo, živí člověka, ale je to slovy boží. A pro něj je důležité právě toto slovo, který má poslouchat a který ho má vést. Má poslouchat, má být poslušný. To je důležitější než hlad a chleb. Že je tu v pouště jako Boží syn, jako věrný a v solidaritě s lidmi, ke kterém Bůh ho posílá. Nemá mít privilegium, nesmí vybočovat z toho, že je tady mezi lidmi a za nimi. A všem by mohl namítat, když chceš pomáhat lidem, tak bude potřeba mít chleb, že? Když chceš ji zachránit, tak dej jim najíst. A lidé ti budou vděční. Najednou dňábel vystupuje jako by advokát lidí. Evangelista Jan to nám popisuje do jak třeba když Ježíš jim dává to chleb, jako při 6000, 5000 tisíce, lidí, tak to je významné. A tím se ukazuje, že Ježíš nejenom má moc, ale chce ji používat v prospěchu lidí, že může překonat nouzi. Ale pak tějí lidi z něho dělat svého krále. Chlebovým králem má být, na což Ježíš jim odpovídá, já jsem chleb. Ne pouhým chlebem se živí člověk, ale slovem z božích úst. Ježíš ale ví, co je hlad. Nevybočuje z toho, ví, co je hlad, a ví také, proč lidé mají hlad? Nemusel by mít hlad. I když nás bude 10 miliard lidí na této planetě, nemusí nikdo mít hlad, ale mají hlad. Proč? Ježíš není populista, který láká lidi chlebem. Kvůli chlebu lidé k němu nemá přijít. Ale to, co Ježíš chce, se týká jejich nouze, jejich bídy, jejich chleba. Druhý útok pokusitele se ní týká tohoto chleba, ale Ježíšovi duchovní autority. Vždyť, když jsi syn Boží můžeš konat veškeré zázlaky. Tak stoupni na špičku chrámu a vrhni si dolů. Tak bys mohli lidi získat všechny náraz. Už nikdo by nespochybnoval tvoji autoritu. Lidi nemuseli ani věřit v tebe, ale viděli že jsi vše král. A a byl má recht. Ježíš by přece nic špatněho nedělal, že když má od Boha tu autoritu, aby ji také ukázal. Ovšem Ježíš odpovídá tomu s řánovým citátem toto by bylo pokusený Boží. Toto právě Nechci, nemám. Dějábel také umí citovat Bible. To je tedy zajímavé. Nepomůže Ježíš pouhé písmo, psané Boží zákon. Také ten ďábel ví, co je tam o mesiášovi v Bibli a ukazuje to Ježíšovi, aby konal autoritou, kterou Bůh mu dal. Já nevím, milí bratři, se to, jestli znáte ten výraz bílá magie, nebo bílá magie a černá magie. Nejsou to zrovna um, prostředky a územ, pozemek, nejsou to um, prostě témata pro křesťanskou církev, ale um, Mnoho lidí to dneska znají a dokonce i používají výrazy. Bílá magie to je něco dobrého, nějaké kouzlení k dobrému a černá magie je, když někomu nějakým kouzlením chce škodit. A podobně tady postupuje Diáve. On navrhuje jenom tu bílou magii, aby používal to, co Bůh mu dal, co je dobré, co je v prospěchu lidi, aby to používal, předvedl ty zázraky a tím by mohl konat mnoho dobrého. Zázraky jako důkazy víry. Mohl by přesvědčit lidi, že když ho následují, když Přistoupí na jeho straně, tak by se jim už nic nemohlo stát. Když věříš v Boha, tak nic špatného se ti nestane. Známe takovou černou, takovou bílou magii v, našich, v naší církvi? Ne, říká Ježíš, to by bylo zneužívání boží moci. Vždyť nebudeš pokoušet, pokoušet hospodina odvětí diablové. Víra má, nemá se opírat o zázraky a důkazy. Víra má být důvěra v neviditelnou moc. Ježíš lidem bude kázat ne o zázracech o magie, ale ježíš lidem bude kázat, o říchu a odpustění. Ježíš bude ji volat k pokání, k návratu k Bohu. Nemáme věřit v zázraky, máme věřat, věřit právě tomuto Bohu. A proto je důležité, aby Ježíš si vybral jinou cestu. Mesiář, jak ho nikoho ještě nepoznal. Mesiář v ponížení, který zemře na kříži. Třetí útok ďábla, tomu by se dalo říct nikoliv bílá magie, ale rovnou černá magie. Ďábl mu nabízí, že když chce, může být králem nad celým světem. Ano, Boží království jako světová říše. Po Peršanech a Řecích, Římanech bude nová říše. Centrem bude Jeruzalém. Vládnout bude Ježíš jako cisář. bys to mít. Říká dňábel, mohl bys být takovým mesiařem. Ale, milí bratři, milí sestry, kdyby to Ježíš chtěl být, od koho by vlastně přijal tuto moc? Od svého nebeského otce? Nebo od lidí, od světa, od dňábla? Dňábel Tady nepotřebuje biblický citát, aby přesvědčil Ježíše. Jeho argumenty jsou dost silné. Když chceš lidem pomáhat, tak potřebuješ moc, vládu. Jde o Boží království. Tak si vyber realistickou cestu. Učinou cestu, cestu kompromisu i se mnou. Když chceš převzít odpovědnost, tak musíš něco obětovat. Znamená to hned uznání dňábla? Je to hned černá magie, když Ježíš bude uzavírat kompromisy? Ty jsou přece potřeba, abychom něco změnili v našem světě, abychom něco prosadili. Ale Ježíšovo království je z jiného druhu. V nejší moc může ledat což, ale nemůže získat člověka. Mesiář v Jeruzalém jako vládce světa, hezký, ale ne, to není království boží. Ježíš si vybral jinou cestu. Těmi třema pokušenými odpovídá Ježíš nám, před námi, že je Božím synem, ale nejenom to, ale jak je Božím synem. Určitě nás tato pokušení může inspirovat k zamýšlení nad tím, jak by my Obstali, jak bychom my obstali v situaci pokušení, jak osvědčujeme svou víru v každodenných situacích, kdy promluví k nám i k nám diábl. To poselství tohoto příběhu není v první řadě upomínání, abychom si dali pozor před diáblem, a to poselství tohoto příběhu je povzbuzený a zaslíbený. Podívejte se, Ježíš obstál, Ježíš šel jinou cestu. Ježíš o opravdu porazil. A udělal to pro nás. Bylo by to málo, kdyby to bylo jenom předvědění, jak se to dělá, jak obstát ve zkoušce. A dejme si pozor v církvi, abychom nepropadli nějaké bílé magie, že kouzleme tady nějakou důvěru v Boha, že se nám nic nemůže stát, když jenom věříme v Boha, ale milí bratři, milí sestra, může se nám stát, hodně se může nám stát, když takhle klamně doufáme v zázraky. Satan není něco v nás, co se dá zvládnout, ale sátán to je součet našich slavnosti, našich hříchů to, toho, co nás odděluje od Boha. Sami bychom nemohli vyhrát. A je docela na místě, když Ježíš učí své účetníky tu modlitbu neuved nás v pokušení, se nepřejíme. Abychom v takovém pokusení byli. Ale můžeme vědět a připomenout si, že Ježíš bojuje za nás na život a smrt. On může zvítězit. A my s ním. Amen. byl že se sromažují na jeden den, ale často jsou to, to lidi z různých generáci, tak máme tady dvě naukéry okay, že sebe. Irená má vrůčitě než... No, no, ale už má odvyšlené jména, tak to, to se vzkává. Tak, Irená Bukášová má na 27 sobotu, budou jí 26 let, a Růd ten šony může znamenat Ještě uh, uh, Nevím, jestli 15, pět, pět. Se mě syn, um, asi syn to byl bratr otomana. No, je to Tak, prostě rodina, říká, že je to těžké postavit. Tak, já větám, jak se možná ještě něco uvidíme, ale zatím se pomoží na vám. Nebeský oče v tvích rukou je náš život, který není, Zabezpečený a na mnoha stranách je ohrožený. Znáš naše nejistotu a naše obavy. Znáš i to, co vede náš svět vždy znovu do krizi, což. Působí být utrpený v tomto světě, který je čím dál, tím větší. Ty jsi nám poslal svého syna. Děkujeme ti, že vstupuješ do naše situace, do naše bídy a že pohledem na tebe nemusíme se bát. Nemusíme se bát, že z toho světa nedostaneme to, co se nám sluší. Nemusíme nenávidět jiný, ale můžeme hledat tvoje dobrotu v našem životě. Prosíme tě za všechny, kdo touží po příchody, příchodu tvého království. Prosíme tě za všechny, kdo spolehají, že Ježíš už vítězil a nás zachrání. Dej, aby naše víra nezůstala bez účinku. Dej, abychom v křesťanství nebyli rozdělení a na sebe navzájem hledali netolerantní a z Prosíme tě, aby tvůj lid šel cestou míru a sloužil lidem v tomto světě. Myslíme na lidi, kteří ztratili kontakt s naším sborem, ale ne s tebou. Ty nás držíš ve své moci, ty nás držíš ve své lásce pořád. Prosíme tě, aby spolu všech nemocných a těch, kteří jim pomáhají, pečují léčbu. Prosíme tě za lidi, kteří nad tímto světem hodně přemýšlejí a nevědí odpovědi, ne mají odvahu jít za tebou. Ptáce, prosím Tě, abys byl přitomen v tomto světě věrnými světky a jejich službou. Posiluj nás důvěru, že Ty o nás pečuješ a v Tvé ochraně můžeme říct. Tak Ti prosíme, Skutečně, on se A vyprávěl jsem jí, jak Ježíš se snažil pomáhat opředním a jak ti, kteří byli nějak tak stižádostní a posedlí sami sebou, chtěli, aby je Ježíš chválil. A když jim Ježíš řekl, že důležitější je, jestli dělá člověk něco, Přínosného, tak dostali vztek. Jak ten vztek skončí, to se uvidí. A pak jsem teda chtěl, aby nakreslili děti něco přínosného, hezkého. Tak, Davidku, co jsi nakreslil, Pojď, řekni to. No. Co se to ano, ta, na něco vozí a něco přiváží, no dobře, správně. kamion kamion. taky vozí něco pěkného, nebo pomáhá. A Fáňa? je ta na Kreslý, a ne, a ne to tak, začal jsem děti učit jednu z těch velikonočních, nebo co jako ty svátky při, přibližuje. A je to 25 z toho modrého. Tak kdybyste si to chtěli zaspívat, tak si netrví modré. Zaspíváme jenom jednu sloku, protože jsme má zpívat. která klasů která klasů Jeli. Tak, David. Tak, přines to. Děkující to Prosím tě. Co, prosím? Uh. Aha, tak jako... Ty, jako v kurzu, jako přínosné věci párníčky. <laughs> tak už jsi na závěr. Slova z prvního listu Janova. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil vším těm vodým. vám, hospodina, ostříhej vás. osvěd Hospodin Tvarsmu nad vámi a buď vám milostivý. Obrat Hospodin Tvarsmu k vám a dej vám pokoj. Amen.